në më bad e vazdojmë në librin Etika e shkuelës së Xhamit të autorit Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimehullah ngjallmtë fillimi ku fillon me Syeru Sheikhu Habibullah rahimehullah për çështjen e Tarawih edhe thot, u e tërawihu sunnetun. Këtë më thënë, namazit të ravis, është sunnet. Senneha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Të thët sunnet të cilin e ka praktiku, ose e ka bëll sunnet, për nga meri sallallahu alaihi wasallam. U e fillu ha gjemaëten afdëll, edhe më falë të ravit me gjemaët është ma vlefshme. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n عند التراويث يثوت ويجهر الامام بالقراءه لنقل الخلف عن السلف نعبد يمام يلقن مزا ن التراويث سبب استوه استمرتوا جينراته بعد جينراته مثلا من السلفه ويسلم من كل ركعتين اذا ياب سلام صد دو ركعه لحديث صلاه الليل مثنى مثنى دوثوت si argument për këta është hadithi namazin atës është dy nga dy vë vëktu ha ba'del isha edhe fillon koha e, namazit të ravis mas namazit jacis vë sunnetu ha këble lë vitr ila të lu il fegjër edhe është sunnet dhe më thënë që të falet për para se me fal vitrin dhe vështon koha deri në lindjen ose agimin e mëngjesit وَيُؤْتِرُ بَعْدَهَا اده پس përfundimit të teravisë fal vitrin fe inkane lahutah xudun jaal al witra ba'dahu ne sado me fal edhe pasi të kryet teravia do të thon do me fal hala ather witrin ale për manfun në baz të hadithit ku ka thën pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ij'alu akhira salatikum bil leil witra do të thon bën namazin e fundit të natës ehm um, vitrin eh uh, fa in ahabba man lahu tahajjudun mutaaba mutaabaat ta al imam qama idha sallama al imam fajaa bi rak'a nesedikus falet me imam edhe do çikur të kthehet në shtëpi të falë namaz natë edhe më ma, edhe më tej pasi pasi perfundon teravia edhe imami e fal edhe vitrin por do të thon diku s'do më thënë, me fal hala por do edhe me kry namazin me imamin derisa të largohet ather pasi t'i jap imamit selam e vazhdon edhe 1 rekat do të thon edhe ban, e bën e çift Se pengamiri sallallahu aleyhi wa sallam Ka fan Me nkame me imami hëtta e nësarif Kuti belahu qiamu lejle Dothot ku shfalet me imamin deri sa të largohet Imami Ati i shkruet se shfal Gjithnatën Dothot në kitë paragraf Ka së qarru diska për Tësosti në teraviva <coughs> Ka disa Pika në një se thënë, në, duhet të djetë se teravit janë namazin atës që falet në Ramazan. Nuk është në realitet dhe një namaz i veçantë. Dhe të të është namazin atës që falet gjatë gjithë vitit, por ajo që falet në Ramazan e mërtohet me këtë emer. e mërë. Pengameri sallallahu aleyhi më sellem e ka falë teravin, duhet e ka falë në këtë mënyrë, namaznate në netët e Ramazanit, në Gjami, në sahabët, edhe kur pas disa netëve e kalonë, nuk ka dalma, sepse është friksu që mështë bëhet obligim. E, si që ka transmitua është ja radiallahu anha, se për nga mirë i sallallahu aleyhi vësallem, një natë është falë në Gjami, edhe kër e kanë pa njerëzit që kanë qenë aty në Gjami, janë falë pas pëngamerit sallallahu aleyhi ve sellem, pas taj natën tjetër prap ka dal pëngamerit sallallahu aleyhi ve sellem, edhe është stu nëmri i njerëzve dhe mësum, kurse natën e tretë është mbusë gjamia. Dhe më thënë, kër është marrë vëshë, ka në ardhë njerëzit krejtë për me falë me pëngamerit sallallahu aleyhi ve sellem. Atëherë, natën tjetër nuk ka dal pëngamerit sallallahu aleyhi ve sellem, evepse kanard prap sahabet që të falën me ta edhe në namazën e sabat ju ka thën qad raitu alladhi sanaatum domethan e pas ju pas you said that prap më po ka thën welem yemna'ni min alkhuruji ileikum illa anni khashitu an tufraza aleikum domethan nuk deshta me dal edhe arsia vetme Përse nuk dole është se u friksovet, se mos t'ju bëhet obligim Mirë përta është pas vdekjes për nga mjerit sallallahu aleyhi vë sellem Shëriati ka përfundu, ndo të të dhe nuk ka ma shtim ose mangësim në ta Prandaj shka ku për të cilin e kalon për nga mjerit sallallahu aleyhi vë sellem Nuk eksiston ma Prandaj të ravija është sunet të falet me gjemat Edhe kjo është refuzim për ata që argumentojnë me qështinë e të ravijis për arësvetimin e bidateve. Sëpse të ravijin e ka bërë për nga meri sallallahu a.sallem. Edhe në kohën, kur ka qenë duke zbrit kuramje, duke u shpalë shëriati, ka pas mundëci diçka dhe dë bërë të obligim. Edhe për shkakt kësaj e ka të regu për nga meri sallallahu a.sallem shkakun edhe ka thangë se i vetmi shkak pse nuk dola ishte ky Ta është pas vdekjes te tij ka nuk ekziston ky shkak edhe kët sonet do të thon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë ngjall sahabët do të thon kohën e xulafai rashidinë në kohën e nedit radiallahu anhu edhe përgjithësi do të thon kjo është një prej shenjave të islamit në fund rriteve të dukshme të islamit që gjatë muajit ramazanit musliman mbidhën në nëpër xhamia për të fal namazin e teravive. Edhe prandaj, do të thotë është një prej soneteve të forta edhe të dukshme. Më mira ose në realitet Ajo se si duhet të falet e, namazi i Tarawih-t duke dhënë selam në çdo 2 rekate. Qësto është më e vlefshme edhe më esakt, e saktë. Ëh sepse në këtë mënyrë ka u dhënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem do thotë me fjalë që të falet namazin atës 2 nga 2. Lejohen edhe forma tjera që i mësuam Mirë po, ashtu si i ka po pëngameri sallallahu alim sallem. Kurse këtë formë që e bajnë shumë gjami në vendin tonë, ose në shumicën e gjamive të në, që e falin nga katër, duke i ban dy ullje, edhe një selam, ajo formë nuk ka argument kërkun në sunetin e pëngameri sallallahu alim sallem, me atë sadimu Allahu alim, edhe është i ngjam, do të thonë formës së faljes së farsit. Edhe nuk nuk duhet në atë mënyrë. Do të thonë falet më e mirë është ajo siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, salatul leili mathna mathna, do të thonë namazinat tës falet 2 nga 2. Pastaj ka thënë fa khasiye ahadukum as-subha, salla rak'atan wahida tutiru lahu ma qad salla dmthan falet dy nga dy pra derisa ta afrohet mngjesi edhe kur friksohet se do të hië koë mngjesit atëherë fal një rekat për ta bë tag atë që e ka fal kët hadithe kanë transmetuar Buhariu dhe Muslimi e, po ashtu më e mira për xhamatin për atë që falet me imam Ma e mira është që mështë të ndajet imamit deri sa të përfundojë namazën, deri sa të largohet, du më thonë, edhe mështë falet ma. Sepse, gjithashtu sahabët në një prejnetve kërë është falë pëngameri sallallahu anem sërmeta, i kanë thonë sahabët leu në fëll të lene, ose leu në fëll të ne, beqijet e lejleti ne. Du më thonë, Ta kështë e vazhdojmë namazin deri në fundë të natës, pra të shimë falë Hala. Ka thon penjami, u ka thonë për nga mirë sallallahu aleyhi vësallem, Innehu men kamë me më imami hëtta janë sërif, këti belëhu që jamu lejla, dhe thëtë kush falët me imamin deri sa të largohet, ati i shkruhet se është falë gjithë eh, natëm. Dhe eh, të shkruhet se është falë gjithë natëm. Midpanna se do të thot me këtë njeriu e arrin këtë vlerë të madhe, shpërblim të madh, do të thot nëse i falet nëse falet me imamin deri në fund. Por nëse dikush do edhe pas largimit të imamit të vazhdojë namazën, atëherë duhet që në këtë atë në fundit që e fal imam i për vitër, duhet mos më dhënë selam me imamin, por me vazhdu me fal edhe një rek'at pranës e kanë jet hala me fal kurse edhe nëse i pselamë imamin i mjafton pse është pse thuhet kjo pse përmendet kjo çështje se me ditë që namazin e fundit që e fal njeriu duhet të jetë namazi vitrit pra gjatë natës siç ka thën pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ij'alu akhir salatikum bil leil witra do të thonë namazin e fundit gjat natës bëheni tek ose pra vitrin. Ë në namazin e taravive çka është karakteristika e veçantë e namazit taravive kuptohet leximi i gjatë i Kuranit. Edhe ajo është ë qëllimi, domethënë taravive dhe i namazit natës, pra që më lexuos sa më shumë Kuran, sepse Ramazani është mui në të cilin ka zbritur Kurani, edhe në Ramazan ka dhibrilja lehi salatu vesselam dhe ja ka përsëritë për me namëri sallallahu alaihi vesselam Kur'anin, edhe gjithashtu do të thotë është prej punëve më të rëndësishme që bëhen në Ramazan, pra i te për leximin e tepërt të Kur'anit. Sidomos në namaz, do të them gjatë natës si lidhet kjo çështje këtu ta ka dal prej teme autori rahimehullah edhe flet në lidhje me Kur'anin edhe leximin e Kur'anit. Ai thotë: "Wa yustahabbu hifzul Qur'ani ijmā'an." Do thotë mësimi përmend se Kur'anit hifzi i lekt Kur'anit komplet është mustahab, edhe kjo me ijmā'. Do thotë është punë e preferuar sepse the Kurani esht mai vlefshëm se çdo lloj dhikri tjetër wa huwa afdalu min sa'il min sa'il adh-dhikr pra esht mai vlefshëm se çdo dhikr tjetër u yejbu minhu ma yejbu fi as-salah kurse prej Kurani të duhet esht obligim te msohet per mend ajë që esht obligim te thuhet në namaz do thot pra msimi për i përmend si Kurani të, nisit të las pjesë të Kuranit ose edhe të lejt Kuranit komplet është mustahab. Kurse ajo që është obligim për namaz është obligim të mësohet, përmend. ë Prandaj thot wa yebda us sabiy wa lihu bi qabl al ilmi illa ay ya'sir. Pra ë për djete si ose prindi fillon duhet me fillu me mësu fëmin qëta, dhe thot aje që është obligim prej kuranit, atë duhet me mësu në fillim për para se ti mësoj edhe një diturit tjetër përveç nëse e ka shumë fështirë fëmija me mësu nuk hundet me mësu, atë herë ban edhe tjera qështja që dhe vazhdimisht jam sën kuranit, ajo është surja fatiha kuptohet, dhe në ajo që është pa tjetër thuet namaz, është surja fatiha kurse tjera të nuk jam obligim. Ë do thotë mësimi përmend si Kurani është prej veprave më mëdhësore dhe më të vlefshme. Sepse na do thotë ti emson përmend fjalën më të mirë. Do thotë fjalën e Krijuesit subhanahu wa taala. Dhe nuk ka dyshim se a, Fjallë e Allahut nuk mundet mu krasu me fjallën e dikuj tjetër kush do qoftë. Nuk kanë përveç mm. Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj, gjajja e parë, nëse njeri u do me më më mësu diçka përmenç për i dituris, nuk ka mundësi me gjithë diçka ma të vëlefshme se sa me më më mësu kuranin, librin e Allahut ose fjallën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe kuptohet se fjallë e kryu e sitë është ma e vëlefshme se fjallë e gjithëto kryese, sepse... Ajo është fjalë cigadal prej krijuesit, nuk është e krijuar. Kurse fjalët e njerëzve janë të krijuara. Domethënë sigurisht çdo vepër e njeriu është e krijuar. Edhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem më ceti në xutbeti ka thënë emma ba'd fa inna khaira alhadithi kitabullah. Do thotë fjala më e mirë ose të folurit më të mirë, ëh dhe fjalimi më i mirë është libri i Allahut wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam para udhëzimi më mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam wa sirrul umuri muhdathatuha edhe punkt më të qartë janë të shpjeguarat në fe u kullu bid'atin dalalah edhe sesi lidhat është devim edhe kuptohet se ai që e dikuronin për mend mundet me lexu në secilën situat, në ditën, natën, kur ka dritë, kur nalen drita se nëse i jë duke lexu duke u fal me mushaf ndor, dritat, me në dor, edhe të nalen drita duhet më ndërprej namasin se nuk ka mundësi me vazhdu. Mundot, siç tham, leximi i Kuranit është dhikri më i vlefshëm. Nuk ka dhikr më të mirë se sa leximi i Kuranit. Prandaj me atë njeriu mundet duke ec rrugës nëse di përmend, duke duke gjithashtu duke nga makinën, do të thon duke vozit, duke ecë ose kur është ulur kur është shtrirë, do të thot gjithmonë mundet me lezu Kur'an. Ai që është obligim, thamë është surja Fatiha, çipa të nuk ka namaz, dhe ajo është obligim për secilin ta di përmend. Edhe pra ndaj, prindi duhet gjënë e parë që jam sonë fëmijës, është tjetë surja fatiha. Du më thëmë, prej qështive që jam sonë për mençë, është fjala. Edhe, thëtë, uh, autori, rahimahullah, Ua jusen nuk hatmu hu fi kulli usbur, Ua fi madune hu ahjanen. Thëtë edhe është sunet, është preferuar, që njeri u të baje hatë me Kuranin, pra ta përfundoj lecimin e Kuranin nga filimi fun, dhe rinë fund, gjdo javë. Dhe është sunet që dë njëherë edhe ma shpesh se njavët. Uajahrumu të akhiru l'kirae in khafe nisianuhu. In khafe nisianuhu. Në thënë edhe ka haram që të mbetet kod gjatë pa lecë u Kuran, sidë mësë nëse friksohet se e kam unse me harru, do të thon atë që e kam mësuar për mend. ë mundet me harru nëse kot gjatë nuk nuk e përsërit edhe nuk lexon. Edhe nëse ndodh kjo atëherë ka bë haram. ë transmetohet se Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu na ka thën Se thët më tha i dërguar i Allahu sallallahu aleyhi wa sallam I këra i lëkurane fi shëher I ka thënë ledzaj kuranin njëherë në muajt Njëherë në muaj Ka thënë kë thëtë kultu inni e gjithu kuwa Dhe më thënë unë e kam fuqi Pra që ta ledzaj edhe ma shpesh Jo vështë njëherë në muaj I ka thënë fa këra hu fi sebinë Hvala të zidë ala dhalik, dhe të letëzojë njëherë në 7 dit, edhe mëse shtot, dhe më thënë, mëse letëzojë më shpejtë, se kaxë. Kurse një, në transmetim tjetër, dhe të letëzojë Kurani në zdo muj, a i ka thënë unë e mundëm më shumë, edhe kështu ka vazhdu, pra duke i thënë mundëm më shumë, dheri se a i ka thënë për nga mirë sallallahu në sallamë, në zdo 3 dit. Dhe të thëtë edhe kjoë, E, kanë thanë djetat se lefit edhe të më vanë shumë se ma shpejt se sa tre dit nuk vanë me ledzu kuranin sepse atërë ledzohet e, te për shpejt edhe nuk meditohet rrëth kuptimëve të ti, se ledzimi kuranit nuk është vetëm qëlimi nuk është vetëm shqiptimi i shkronjave, pa është e, përfitimi i dobive edhe i e që sillimi vetvetes, do të them gjatë leximit të Kur'anit dhe praktikimit i urdhrave, praktikimit i normave që gjen në Kur'an, jëvën jo praktikimi i skronjava. Edhe nuk lejohet me lënë Kur'anin atje kod gjat, saqë ta harroje, sepse kjo është, do të them, humbja më ma e madhe, do të thotë nëse njeriu arrin me mund me mësu diçka për mend, pastaj e harron atë ajo është unë uh, bje shume madhe ka thonë për nga meri sallallahu a.sallam ta ahadu l-Quran dhëmë thonë uh, përserit e një pra shpesh Kuranin mos e lini kod gjatë mazdore pra kuptimi se thot fëwell edhi nefsu Muhammedin bjedihi pashat më dorën e të cilit është shpirti Muhammedit lehua është du të felluten min al-ibili fi oqulha domthanse ik quran ik maspeit sesa devet ska ike mbledh na domthan nje vent nse nuk jan te lidhur nse nuk kontrolon speus sum speit me ik e uh, prej rregullave te leximit kuranit ka thon autori rahimahullah wayataawadu qabl alqiraa wa yahrisu ala alikhlasi wa daf'i ma jubaddu. Dothot, për para letzimit kuranit, duhet me kërku mbrojtje të Allahu prej shëjtanit. Pra, te audh, me ba, që është, audhë billahimin e shëjtanir rajim. Edhe format tjera që janë transmitu pre kënga meri sallallahu alim sallam. Edhe duhet me pas kujdes që letzimin e kuranit me ba me përkushtim, sinqert, për Allahun sëbëhanahu wa ta'ala. Edhe me larguhu shtë gjatë që vjen me konfronton kët niyetin sepse leximi i Kuranit pra e tham disa herë është prej ibadeteve më më vështore edhe nëse njeriu aty e prezën niyetin edhe do personi që të lëvdohet ose ti thuhet se lexon bukur ose tjera etj etj etj thotë ajo është çështje shumë e rrezikshme pra leximi i Kuranit duhet bëhet vetëm si ibadet ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, pa iso qiru pra nat ibadet t'i qka, me përkushtin të sinqert. Edhe ka përmen një qështje interesante, këtu autorit rahimahullah, thët, vë jaqti mu fës qita i ewellen lejl, vë fës sajfi ewellen nëherë. Dë thët, hatë men kura ban, kura përfundon Kuranim, Dimrit do të me ba përfundimin në uh, fillim të natës, kurse verës në fillim ditës. Thot, uh, ka thënë Talhajbën Musarrif, a draktu e ahlel kajri min hadhi l'umme, jes të hibbu në dhalik, në më thënë se kam taku shumë për njerëzët mirë të të tjumeti që e kanë pëlqyjë këtë uh, vëprim. Edhe kanë thënë, idha këtë, idha Kha të me ewele nëheri, sallet a lehi l'me laike të hëtta jumësi, kam thonë pra disa prej njerëzve të mirë, prej djetarve të se lefit ose të njashëm, kam thonë që se e përfundon kuranin në filim ditës, të thotë se me laiket luten për ta deri në mbramja, edhe nëse e përfundon në filim të natës, luten për ta deri në mëngjes, këtë e ka të nësmetu darimi, që sai ibn Abi Waqqas. Tey Allahu anhu. Do thot prandaj kur është nata më e gjatë, pra në këtë aspekt njeriu duhet me pas kujdes si perfundimin me ban fillim të natës, si të ket lutja me lëkëve të vazhdoje më gjatë deri në mëngjes. Kurse kur është nata, kur është dita më e gjatë, atëherë në fillim ditës. Do thot për kërkimin e mbrojtjes te Allahu përpara fillimit të letëzimit të Kurënit, është argument ajeti, ku ka thanë Allahu subhanahu wa ta'ala, fa idha kara'tel Kurën, fa stëa idhë billahi min e shëjtani rëgjim, pra kur të kur letëzosh Kurën, kërko mbrojtje të Allahu nga ose prej shëjtanit të malkuar. Kërko prej Allahu që të mbroj prej shëjtanit të malkuar. Kjo kur të letëzosh Kurën, shka të thëtë? Kur e ki nërmen, dhe më thënë, me fillu, ledzimin e Koranit. Sëpse, ashtu është shprejhja, thëtë, fe idha qaratel Koran, kur ta ledzoshë Koranin, që disa e kanë keqë kuptu, sikur, do të thëtë, pasi ta përfondojshë ledzimin e Koranit. Mirë për, po, ajo nuk është esaktë, sëpse, i njajtë është edhe ajeti tjetër, ku ka thënë Allahu, ja, i <coughs> dha kumëtum ilash salati, faqsili u u gjuhekum, dhe më thënë, o ju që këni besuar, kur të qoheni për namaz, lajni fityrat, kështu më radhë, dhe më thënë, për me marafdes, të ashtë qëlimi, kër e kini nërmen, me falë namazin. E, Shekha Badi, thotë këtu, në lidhe me këtë ether, që është transmitu nga Sa'di Sa bënë bënë bëqqas, rëdhe Allahu anhu, që thotë se, kërë përfundon lezimin e Koranit, në fillim të natës, me lajket luten për ta derin mëngjes, edhe nëse përfundo në fillim ditës, luten derin mëmbramje, e ka transmitu deri mi, edhe ka thonë se është hasen, mirë po në senedi në këti transmitimi gjendët lejthi bënë bëj eslem, i cilë është i dobet, dhe më thëmë, kjo transmitim prej sahabiju të është i dobet. Këmë, <coughs> këmë, Pasta këtën autori, rrëhmënullah, «Wa ju hassinu sotëhu bil Qur'ani, wa ju ratiluhu». Dhum than, gjithashtu prej etikës ladzimit. Dhe Kur'anit është që me zbukuru zharin, edhe me ladzu në at shpejci që që quhet tërtil. «Wa yaqra'u bi huznin wa të dabbur, edhe dhët ladzimin me banë, dhum than, si me malënëgjim» edhe me meditim gjithashtu, do tëtë me i mendu kuptimet e fjalve edhe zani me qenë si i malëngjyr edhe jesë allullaha ta'ala indhe ajet i rahme ku përmendet mësira Allahut do tëmë thënë ato ajete ku përmendet mësira dhe shpërblimi do të mi u lutë Allahut për to vajete awwedhu indhe ajet i l'adhab edhe ku përmendet dënimi i Allahut, duhet të kërkojmë mbrojtje, pra më lut Allahut e, për mbrojtje prej atyre dënimeve. Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Wa rattilil-Qur'ana tartila", do të thënë lexoje Kur'anin me tartil. Do të thënë ajo është pejtësi mesatare, ku shqiptohet saktë se çilla shkruajnë edhe bëhen saktë, do të thënë zgjatjet e këso me radhë dhe ajo ajletë zimë quhet tërtil po ashtu për meditimin ka thonë Allahu e falajet e dëbbarun e lë Kur'an të dhe, më thëmë pëse nuk e mendojnë ose nuk e meditojnë Kur'anin përse nuk mendojnë rëth këptimeve të Kur'anit walau kane min indi gajri Allahi la wajëdu fihi khtilafen këthira se si kur të kishë qenë nga dikush tjetër Kur'anin jo prej Allahut aty do të kishë në gjithë shumë kunderthanje Po është tu ka thënë Për nga meri sallallahu aleyhi më sallem Zegjinu El Kur'an ebi aswatikum Pra zbukurojni Kur'anin me zërat tuaj Që të më thënë me Lëdzu Me qenë Mu mundu me ban zanin ma bukur Sa ke mundësi Jo për të mundësive Po është tu edhe jo Me të ingarkim edhe me imitim në disa melodive, dhe më thënë disa ledzuëzve që i kanë si melodi të këndime dhe, si të këngë, si të këngëve. Edhe qëka është të quditshme që disa injërandë, edhe disa devijumë krenohën, dhe më thënë kështu për para mos besimtarëve, dhe thënë se kjo është sikur operë, si nuk e di qëka, dhe thënë që është pa dyshimë, është devijimë edhe është nën çmim i fjalës Allahu subhanahu wa taala. Pra Kurani nuk e, duhet mundu njeriu me basin në formë të kangës ose në formë toperës si thon disa devijum, por me leximu sipas rregullave të tajvidit, edhe me me me leximu, do të thon, me zanin, me zbukuru, mos me mos me pas, do të thon, teger e kështu me rad, edhe me ba zarin si me mallëngjim, do të thon leximin. E dini në hadith që të regojët për namazin e finamerit sëllë Allahu a.s. edhe ka ledzu shumë gjatë, ka ledzu të të të të të të të rrisurët matë gjata, edhe aty thotë se zdojër ku ka kalu në një ajetë, ku ka matrim të Allahut e ka madhru, ka bët të sbif, zdojër ku ka kalu në një ajetë ku përmenën të mirat të Allahut, ka, ka bët duak i ka kërku, edhe ja shtër ku ka, kërku, ku ka kalun dhe një jet, du më thënë ku ka atë dënim, ka kërku mbrojtje të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pas ta i thot të autori rahim e Allah, Vela e gjharu bejnë musallin, e unijam, e utallin e gjahran ju dhihim. Dhe më thënë nuk lezën me zanë, du më thënë kër lezën kuranë, nuk lezën me zanë nëse gjendet pranë njerëzë që janë duke u falë, ose pra njerëzve që janë duke fjetë, ose njerëz të tjerë që janë duke ledzu Kuran, nuk e ngre zanin, dhe më thënë, në atë mënyrë që t'ju pëngojë atyra. Walabë, se bilkira e t'i kaimen, wa kaiden, wa muttëgjian, wa rakiben, wa mashien, dhe më thënë, nuk ka pënges që njeri u t'ledzoj Kuran në kam, ullur, shtrir, e, hipur ndë një mjetë uthtimi, ose duke hejcur në kam. Dhe thëtë, Kuranin lejohet me lezuh në të gjitha këto mënyra. E ka thon Allahu subhanahu wa taala, "Fa itha qadaytumus salata fa zkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum." Do thotë kur ta përfundoni namazin, atëherë përmendni Allahun në këmbë ulur edhe shtrirë. Do thotë edhe Kurani as prej përmendjes së Allahut, pra lejohet në të gjitha këto mënyra të ledzohet. Vëtëm njëriju nëse është, nëse ka aty afer njëri që është duke u falë, ose njërës që janë duke fjetë e kështu me radhë, nuk duhet një pengojë, dhe të me ibadetin e ti, sepse ajo është prap ibadet. Edhe Allahus panu dhe taala i dëgjon të gjitha zërat, nuk ka nevoj pa tjetër të ledzoj me za, por dhe më than e banë, i badetin mështi dhe Allahut, edhe nuk bëhet sebebë me i badetin e ti që ti pëngoj e dikuj tjetër. E, po ashtu, thot autor i rohimahullah, wala tukrahu fit tariq, wala maa hadethin asgar, dhe të nuk është me kru që të ledzohet rrugës kuran, edhe nuk është me kru të ledzohet kur njeri u nuk është i pasër, nëse ka papastërtit vogël, pra nëse është pa afdes. Ua tukërëhu filmewa dhe i lqadira edhe u rehet të lezohet Kuran në vendet të papastra. Të thotë, në qëpëse është dukejët, rrugës, pra nuk ka pënges me lezu Kuran. Nëse është pa afdes, gjithashtu nuk ka pënges, por ajo që nuk ban është në vendet të papastrta, aty nuk përmendën, edhe në qëfëse njëri u është dzunub, në më thanë papastërthit madhe, atyre nuk lejohet me ledzu kuran. Tëshë, në këtë qështjet disa djetarë kanë thonë se nuk lejohet edhe me prejk kuranin nësë është njëri u pavdes, pra nuk lejohet me prejk mushafin, mirë po nuk ka dhe një argument të drejtë për drejtë, Për këtë qështje, Wallahu Alem, dhe më thënë qësë është njeri u pavdes, pra me papastretit vogël, lejot me ledzu Kuran edhe për menç, edhe le, lejot me ledzu prej mushafit, pa pënges. Thotë autori Rahimahullah, gjithashtu është mirë e preferuar që njerëzit mblidhen për të ledzu edhe për dëgju Kuranë edhe, thot, wala ju të habdëthu, indeha, bima la faid e të fi, në nuk lejohet me bisedu, kur ledzohet Kuran, në një bised që nuk, uh, ka dobi, sepse, ka mundësi, edhe gjatë ledzimit Kuranit, me pas nevoj, diska, me fol nëri umir, pon, me bë mu abet, edhe, Kuranit mundë gju, të thot, Kuranit uh, mu, mu ledzohet aty, edhe me bë mu abet, që s'ka lidhje me atë, dhe s'ka dobi, aty, Atëherë nuk lejohet. Të me thanë se lejohet mu bashku njerëzit edhe për me ledzu, vetëm me ledzu dikush Kuran, edhe me ndëgjut të tjertë, edhe me le, mësu ledzimin e Kuranit. Në gjithashtu lejo është mustahab, është pëlqyjer për ashtu, edhe me ledzu Kuran edhe me ledzu të fësiri në Kuranit e kështu më radhë. Si ka thanë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, e... Wemastema'a qawmun fi baytin min buyutillah do thathzher kur disa njerz mblidhen ne ndonjë prej stipive të Allahut jet lun kitab Allah ku e lexojnë librin e Allahut vayatadrasunahu bainahum edhe e mësojnë mes veti illa nazal illa nazalat aleihimus sakinah do thon mbi ta zbret qetësia waghshiyatuhumur rahma edhe ata i mbulon mesira u haffathumul malaika adhaym bastillin malaiket u wakerahumullahu fiman indah alla allah i permend do thon te ata qi ka afër vërë nuk lejohet pra me bisedu kafan allah wa idha qirra alquran fastamiu lahu wanṣitu la'allakum turhamun pra kur lejohet quran dëgjojeni edhe hesheni qe te jeni te msiruar Dëmë thanë, kjo është për respekt edhe madhrim të fjalëve të Allahut, pra kur thuen fjalë të Allahut, duhet heçtet edhe të dëgjohet, përveç në rast të nevojes me fjalë që ka dobi. Thotë, ua kërihe Ahmer, e surat e filkirae, dëmë thanë, ima Mahmedi ka thanë se është me kru, pra të letëzojt shpejt edhe gjithashtu ka thënë se është me kruh të lexohet me melodi, domethënë me melodit që i kan pos, edhe më ngjaj këngëve, domethënë. <coughs> Ajo është siç e përmendëm. ë Kto kur kur thotë Imam Ahmethi me kruh për diçka, do thotë se e ka mendimin që është haram do më thonë kjo ka qenë ëh si thon terminologjia i Imam Ahmedit, rahimehu ba. Ka thënë se nuk kanë mu lexu shpejt, do më thonë nxitu lexim. Edhe po ashtu ka thënë se nuk kanë mu lexu në melodi të këngëve Kurani. ëh Edhe mirës, më thonë kjo mu bqë tercih, do thot ajo as letzimi nga dalëshme dhe zgjatja e zgjatjive, ështu si është si pas regullare. Po, ështu, tash ka një qështje tjetër në shpjegimin edhe komentimin e Koranit. Ka than këtu autor ra i Rahimahullah vë mënkale fil Korani bërrajihi vë bëma la ja'lem falje të bëvë më ka'adahu minë në nërë Dëmë thënë qëfëse dikush thot Dishka në lidhje me Koranin Prej mendjes të ti Dishka për cilë nuk ka dituri A i letë pregaditet për ullësen në zjarë E dhe thot Wa Dëmë thënë a i ka gabu E dhe në qëse e ka qëlu e... Dëmë thënë Këto dëqështi pramë nëse njëri u fletë Për komentimin e Koranit pa dituri E dhe si pas mendimit vetë Jo si pas argumenteve ajo pa dyshim se është gabim, edhe në qofë se e qëllon, dhe thët atë kuptim, të më thënë e, e ka godit, dhe thët kuptimin, ajo nuk i logaritet se e ka baut amam, sepse ajo ka ndodhë, si thuet, e, e, ka ndodhë, pra, rasisht, më së të thëmi rasisht, më thëmë ka ndodhë që e ka qëllu, se për ndryshme rrugën edhe metodën e ka gabim. Pra ndaj nuk lejohet as gjatë flitet për Koranin për vetëse me dituri. Kërse cka është dituri për me shpjegu kuptimin e një ajeti ose një fjale të Koranit, cila është dituri, në më thanë me pas për të shpjegim në ndë një ajet tjetër të Koranit ose në hadith të pengamerit sallallahu aleyhi vësallem që shpjegon kuptimin e ajetit ose fjales, ose prej fjalëve të sahabëve sëpse ata e kam pësu kuptimin e kuronit prej për nga merit sallallahu aleymës sallem ose në qofse nuk gjendet diska prej këtyre atëher me pas një huri të sakt të gjuhës arabe edhe me shpjegu dhe më thamë në bazë të kuptimit gjuhësor të fjalëve të hajetit nëse del prej këtyre të thotë njëriu ka gabu edhe në qofse e qilon ndë njëherë